Sez arreststazion? Atxiloketa horiek ezdakit ze kuadro juridikotan gertatu diren. Ez daki ere zeleporatua zaien pertsona horiei beraz erran dezakedan gauza bakarra da pertsona horiek hobengabetasun presumtzioa dutela doaindik sekrettu bean direla berazaila zaila zait ezagutzen eztudan afera batetaz ez minintzatzea eta parlamentari gisa konstituzioak behartzen hau poderen bere hizketa errespetatzea. Legea bozkatzen dutenek ez dute judizialean gertatzen uh, dena epaizenahal debe aldoa zait ezin dut gehiago erran. non sait si ce que je souhaite que soit appliqué le droit commun et voilà je ne peux pas en dire plus. Moi je constate que le TA a arrêté toute action militaire poz bien... Ikusten dudana da eta kekintza armatu guzik gutziak dituela, desarme bat aurre ikusia zen, Baan desarme horrek erra nahi Frantziar eta espainar gobernuen akordio bat izalenttzela presoen hurbilketa eta beren estatutuaren inguruan. Neork York ez du ukatu desarme hori ezinbestekoa iizaenttzela etapa batean, Bainan gaur egun Frantziar eta espainar gobernuak neurriz kanpoari dira eta ez dakit zer duten helburu en form de zel donmenteegos lobjektiv. Portizkeriaren kontra naiz, noski baan zinez bake prozesu zinzo batean sargaitezen nahi nuke. Eta kadierazpen bat egin du guri dagokigu ondorioak ateratzea. Adierazpenak lau urte ditu eta geroztik ez dugu gertakaririk izan lepora diezakegunik. depiza declaraziouna bonpau defe enput aletea.